hori gertatu zen behatziak uh, eta amahak aldean. Hura kaltsatu ziren, eta gero ur, hura uh, jautxe hartian uh, goizian, hori goi, goizian, eh? Eta gero jautzeko eman zuen pareko uh, kartioa orten, bian mungo Eta berzeetokietan uh, iruntzeko uh, berriz eta etorriatziren eurite askar zekula ikusiabeko euriteak izan ziru ba, hain zineko gauian errantzuten gero egunta berroi milimetra aur e, jautsiz irera e, eskoalde egunten eta uste egun berzaldian ere gisa berzuko euritea izan zen mm. or, pompiek na zuitz ariak eta guek, no, nola izan zen e, koordinazio lan, eta launtza, nola antolatu zen, hola Bo, ko koordinazio dia, ordean etzen koordinazio ne, guai badira koordinazio ne, berzela, e, debertamenduak obekio organizatu haitu bere, bere, bere lana, eh? Baina orduan, uh, pompira joan ziren, antxaria eskoldeat eta handeitu haitzuten, eta uh, bidian gelitu behar izan ziren uh, zen uh, lur erokze bat izan behitzen eta blokatu hori izan ziren eta pompiereak ez zuten hantri uh, libatu hain zin uh, putxek egiten ahal izan. Eta? eta gero, mistan da, urak sartu hain zin, etzen, etzen daus egiteko lik, etzen, etzen geho, geho protekzion zibilak eta jintziren uh, erikopterekin, eta baitzien uh, zonbait jende izitua baitziren gehienik eta ben etxia inguratu haitzu den gurez, uh, eh te latroin te latroin tanta eta hori ibarre une skoldean ta heke atera sustend. Hala. Ze goitsian bezikamarra garen hasitzen euri askarori eta ura etcheta sartzen zeten orrekaldea. Aba, eh tego baina ora lahudemabe bakete. Aba ije. Yeah. Aba, aba bisiki bisik da steh. Eta errikoetxe aintzidean, uh, metra bat ur uh, aterazen, uh, erteguban eran, horrelok uh, de batez. Eta zemain borozatxek izan hor, metra bat, ola? Metra hori, uh, atxaleko xeia gerte, ola, bai. Nuri izan zen piskate, larri enak edo, zetokitan, zetxe, zekartier? Han eta geienik, guai uh, horietzen ez, xerxeburuitan uh, bazen uh, han, han bizitau, oin oh, gizon ura, uh, zehien uh, lasatzeko uh, eta joan et, bilia trebesatu zuen, uh, eta etzen berriz zetohia alizan, uh, ura ere bate, eta egon zen, uh, eta pikoaten gainian egon zen, sei oren eta piko, piko ura egin egoak zergitea egin azpiantzien. Eh, beste lehola kartieretan da, nun izan zenela? Hori bon, txerxo boitan izan zen, hor bazen urian or, or, itz. Uh -huh. Gero, gero biztan da kajika, eta hemen gure kartierea bada ur guri, hor ere hor bazen bi metra ura. Bi or, metra. Ba, ba, ba eta gero ta eskainen gertatu zen gauza bera hori inguru hortan ta hor often inguru hortan eta gero siburune ta heltian itxuratelten uh, garaiartzan hartan portable rik tetezen e, ausoko jendeak eta tele, nuna... tele, Telefona, telefono telefonoa hala uh, Eta, eta bat izan zen, ezen eh, kampin guziak, eta eh, agogila unita zeian, kampinago inoan ino, izien ne badute, eta kampinetan egunaz bergertatu aitzen. Hori esantza, gauaz bergertatu izan balitz eh, izaintzien mentuaz eh, egun dila, eh, ez ditake epentsaz, eh, ze izaintzen. E, jendeak zer eh, egin zuen, azizene, ura igota, igota, igota, igota, igoz? Sí. Ba, ura, ura, ura berriz jautzarte uh, behira, mm. nahi duzuin, ta gero, uh, gero, uh, uh, eta gero garbitu, garbitasuna, eta mm. ordean auzoak eta elgarla unzen dute, eta gero uh, behar dira mumble uh, eta uziak uh, utzi dorselat. Uh, Biamunian iruzkia haitzen, indortu ziren, eta berri zankostika kolpea eta mm. chartuk, gara? O, ola ola itentzen orduan. duan, mm. ola ez da batek hau zabeela. Bi bilata zazpiang eztatu ar, denak eta kuizina menage denak, eta, eta denak horadila, denak eta aglomeretak hausiak, eta dena botatzeko dira. Ez diteke, hala. Kampiñitako ekin nola, nola entzenutene eh, kampiñitako egia? Kampiñ batzu baderilea rekondotan? Ba, ba, ba, eta kampiñek ilan, hor badida bi milazazazpitik uh, eta gertatuek eh, gatik, bi kampiñez gertatu dituzte. Hor batioazkainan eta berzia hemen txemperen. Eta bon, gobernuak tribuniarian ibili gobernuak espaitsuen nahi pagatu, ta, eh, pagatu zte, komerzak, eta pagatu dituzte fondoko bezak eta probitatatiak luzuenakke mm. zubatzten. Beraz uh, arrauen pompierrak eta hor goian dantzaren guruan blokaatu izan zirela. Heu ziren beste herritako pompierrak edo edo dena kartuak ziren Gerro etorgi ziren... Uh, etorri ziren hu ura begisatu direra gotean aterazio. eta armada ere etorki zen heldu zait laun bataxian meza bazen el izan eta nola eliza ura satuatu haitzen be zen me erdi battur bedean elizazan eta eta armadadaki arbitu zuen meza ari zela Gero izan ziren egor papertan ikusi ditut, e, bere, bost hildako, bost sendu, eta gero beste lau dezagertu. Nun izan, iz... de, de, horiek uh, uh, kambin batetako karavan batian ziren. Ta karavan ikusi zuten joiten jendia bagnean. Hora? Eta hemen, hemen hilziren uh, batut horri uh, zanpena, motoatian eta ordean zuten pompirek zuten utzina inpa hasteat. Eta nahizu asurritu pasatu eta ordean uh, segidan ziloatian txartu zen. Eta ordean baito salbatu zen eta salbatu zuten berzia mm. Bakizu, uh, metra, do, laik, eta berzia zuen. ere bantzuan. Bak izu metraat edo bimetra hurdielaik eta hurra mendiko gura eta anitz biteziak uh, zenduelaik. Uh, uh, uh, isi egi uh, gohok da eta nok baita txemaitia. Hmm. ere izan zen ba, ez? Ba, Uztaitzaldian izan zen, han auto, batian bat egin eta han, uh, jeni, jeniak egin jeni izitu ziren, nik uste eta nik, ez dakit zuxian horak eratatu zen, baina han ere izan ziren behil, behil hurak uh, ere banak. Hmm. Zer baina mora behar izan zen uten bizko bat, egiteko garbiketak eta bera martxara usen pere egiteko? O, ga, ga, garbiketak, etxetako garbiketak uh, intziren uh, intziren ondo kastian, eh, intziren joain niz bide beginduen uh, beginduen uh, ahont uh, ganak zirenak zubi bat uh, be ibiltzena letzena, mm. ta hor duan uh, inginduen, amotzeko eskualdean beginduen zubi uh, bat uh, urak ere emana, ta han... Uh, Uh, berze bide bideo la bideo baitzen laku kaleretan patakurat go dron antu inon jendean gidan mm. eta gero zubia berri zintzen berria berri sintzen subia uste dut urte baten buruan edo hala, hala. joan siendo eta hor eh, baradera baradera hota egiteko zaket ideia edo Bistuzitza zuen edo lehena haitzine hori bat? Estu, estudio bat bat zen, eta buleko bat zen, estudio bat zen egiten, han filan eta jak zuen ideea hori esortu. Eta ordean sendikagat muntatu ginduen lau egien artean, behaz ziburu, azkaine, txempere, senpereta eta duenean eloitzu Eta bi erri ere agertu zientzolider uh, sarat uh, hainoa. Odean, sei errien artean. Zenik hori muntatu ginduen, zenik eta horrek ilan, uh, laguntza bat zubildut, uh, haseginen lehenik uh, uh, uh, donk, uh, uh, errekako... Uh, uh, Laen egiten garbita eta bazien la elemanak eta hargi zegin eta zerbatzu eta prorikzionea batzu eta horako. Hmm. ta Sennik eta harak du ekagibagasa horren uh, uh, mundatzea. Hale ere pasatu dire urteainiz. Amala ba, ba, ba, ba, ba, urte behar izan ditu ez? Proieto ba, ba, ba, ba, ba, ba. inzera etik, te... biztek Bon, presginen, erteko presginen la, la eta noita amalauean, hola. Presginen. Zen pre, estudio batian, presentatu ginuen kontradurri bire batian, proiektu hori, esatu ginduen. Eta gero, bon, gero kamiatu dire, autetxeak, e, e, e, e, eta eta gero gero beriz berizo rutar ácido urac uh, uh, uh, uh, ualdia ke it ezait da decirela mi uh, mina ta eta ta orduan uh, orduko uh, orai gauza beza christine messonnard eta bon radio televisiota ekilanta yende uh, uh, falta goberno eta Uh, Fidantza zailek faltaba zituz dela, eta hodiat segidan uh, eskartzena ekarri eta hori maiatzain 2007an gertatua da, eta uh, barraja hoi ina izan da, uh, finizen uriaren uh, uh, uh, 2008-2008an. Suele la malauko estudio horrek zuen bujetta eta eta koa duen aldean bazen alde azkar bat, eh, ematekoan. Ba, ba anartia embasado inden Franko ta de Eurota, aldean ohestimatu estimatuatzen la hita Malawian eh uh, estimatuatzen 50 million. 50 50 million. eh milion. Uh, eta Gozta da, uste dut, ameka miliun, euro. Beroi libera. Libera. Eta gozta da, amaika miliun, euro. euro. Dian, uh, eh? Hala. Baina, bau, bon, hala, hani hola, horako proiektua onditan, hala gertatzen Bala. da. Eh? Mm. Azki da, gaur egun egun egin piskatikunzita eta 2008ko buoldeak izan maiztzen berrekita, 2008ko. Gero, ondotik eginda beraz bagaz baradero hori. Mehen tonta, emxekat, nola ikusen duzu zuke da, horreken atxikitzen du? Hura eldo da, zempereko kajikada, e, e, tokiexieda. Jogat biltzen dire hur gutziak. Eta eldo da hura e, e, dantxarietik. Handaina, hain, baka, and, and, zaoi, hama eta isei antik eldo da. Be, eldu da gero sarat, sarako aldetik, luzgori eta errekatik, eta eldu da ere, lakuko aldetik ezberetako errekauktarik. Erreka eta, eta, eta gero, eldu da, zembereko bereko itaik, e, eldu da. Baina, mm, mm. kajikat gehienik eldu da, hiru, hiru, hiru aldeo itaik. Eta hori, iten du, piskat, denak metatzen dira bertokian, hori da... Den, denak metatzen dira, ba, eta, hori, eta hori etxeak inadira, ez dira gauzak bizikimu itzen ala, ez da, errez, hori hurak hartzen du bere dukia, eta behizia, hura, hura, hura zabaltzen da. Gero zenbertaren espaldiko galdea izan da hori, ez, e, zerbait egin bertzea, zugemen sortzi urte izan zira, hausapez, gaur egunekoak era bi urte, zaila da kontxelu entzat eta hausapez entzat hor lako proiektuat buratzea? ez ditak egin, uh, hemen bereko diruarekin, uh, ez ditak uh, ez ezen, uh, Uh, Basa horigin da eta e emengo hemenko jendek pagatzen dute ehunarentzat uh, jogoi bana gutio. Mm. Uh, eta 6 uh, egitako seierri, e jende, jende pagatzen dute hori. ehunarentza demen sortziedola. Mm. ta uh, ze bertzen zerbait egin behar baiz, beharitake begiz. Uh, Berriz, uh, proietu bat egin, uh, berraja bat, berze nun baita uh, ez mm. Ite alden edo, in behar den ez uh, dakit. Baina behar dira, hasteko ah, RK garbiki atxekit. Hura uh, hundi horren RK hori, hori uh, garbiki atxekit. Mm. Badi helarik, uh, blokajak uh, garbitut, holako, ez eh, da. Ez dupen txatzen, ez, ez dupen txatzen, mirak kulik izan itakela. Ezen, nik haitu izan dut, oita amairuan izan zirela orako inondazio eta bi haur ere eman zituela urak txaldeko borsetan, eskolatik xaxean, eta odian hori, noiztenka, eldu da berriz. Da. Tu, azken galderador, ezen perta, repre, beldur diote urari errekari, zuru ustez? Horai, e, ora, errameak da, ale, eta meteoak edo erten duelarik, uh, erten duelarik zerbait gertatuko dela, jene guzia eta denak eta telefonaz uh, deituat dira. Hori, bine mila eta zazpian, etzen horakoiko ez dukugitua, fela horrek? Una alerta. Eh, alerta, ale, guai, aldiz alertak, jakizazu guai eta alertak egiten direla. Hora. Mucha. Amaia esker? Ja.